імперіалістичний досвід у них був вироблений, і вони треба це признати. Точно вираховували момент для чергової статті заковтування чужих земель. Українці ніби й не усвідомлювали, що дедалі глибше і глибше всовують голову в пащу московського дракона, хоч і це не зовсім так, про що засвідчила пізніше акція Петрика Петра Іваненка, про яку була в нас мова окремо. Падіння ж Самойловича супроводжувалося не тільки змінами в уряді, а й козацькими заколотами, однак гетьман рішуче і нещадно їх подолав. Як пише Величко, «Найвинуватішим поламано руки і ноги, іншим найзапеклішим – Відітнено голови, третіх вішено на шибеницях, четвертих карано на худобі, у п'ятих глупство виганяно киями. Після такої екзекуції знову настала поміж людей тиша і тамтешні люди, могли вже мешкати безбоязно. Саміло величко літопистом другий. Сторінка 361. Так почав етманування Іван Мазепа. У своєму стосунку до російського уряду Мазепа, як ми казали, продовжив тактику Самойловича, позірна повна покірливість, а самостійність його була з перших же кроків у тому, щоб той уряд, використовуючи неповороткість російської державної машини по змозі дурити, тобто будував ті стосунки не на правних началах. Отож, цілком даремно пізніше історики звинувачили Мазепу у брехливості, адже це входило аж до наших часів у природу російського самодержавства, і без цього не міг обійтися жодний політик, Бо знову-таки, не законами ця держава користувалася, а волею окремих осіб. Отже, і правити Мазепі не можна було без засобів таємної політики, що, зрештою, в тих умовах було виявом політичної мудрості. Скажемо при тому, що російський уряд закладав щодо того свої застроги, через що й було Коломацькій статті введено о ті пункти узаконення доносів про російський полт при гетьмані, про неможливість гетьману підібрати собі вірну старшину, тобто сформувати своє оточення. Тому, не маючи змоги осягнути тих чи інших прав, гетьмани російської орієнтації користувалися владою певною мірою ігноруючи свої царським урядом домовленості. Першим актом, що про це свідчив, була історія із гетманським скарбом Самойловича. Рішення російського уряду розполовинити цей скарб було відвертим грабунком України, адже це були гроші державні, а не просто гетманські. Тож Мазепа Зі своїми наближеними частину скарбу приховав, а частину поділив. Притому це зроблено так, що російський посланник протесту не вислав, очевидно, також задобрений. Виділяємо цей, може, локальний факт, бо на ньому виразно видно стиль державної політики Мазепи. «Москви не задирати» потрібних людей з російських урядовців корумпувати, бути догідливим, при нагоді і упослідженим, а загалом робити своє. Це була складна, хитромудра, гнучка гра, яка зрештою закінчилася поразкою Мазепи, бо Росія в усі часи визнавала тільки один резон – силу, тож сильніших Шанувала, а Кволого гнітила тим більше, чим кволішим той був. Мазепа ж вибрав тактику Кволого, а не сильного правителя, через що в його часи російський уряд зважився на тотальне попирання української автономії, адже зумів решті-решт призвести Україну як державне утворення до повної немочі. Під кінець життя Мазепа це цілком усвідомив і жахнувся. Пелик Орлик у своєму листі до Яворського «Основа 1862 рік» номер 10 сторінки 1-29 -та» приводить такі Мазепані слова, що їх ми цитували, але які повторити не зайве. «Коли Богу так вірно і дбало служив...» тоді ж дав би найбільше мздовоздаяння, а тут хоч би в ангела перетворився, не міг би службою моєю жодної дістати подяки. Але це буде згодом. Настав 1688 рік, в який російський уряд почав виконувати свою програму будівництва міст-фортець на ріці Самарі. Будувало їх українське військо під керівництвом інженера-німця, але відразу ж було запроваджено російський гарнізон. І так тривало до 1711 року, коли ці фортеці зруйновано Запруцьким трактатом. Будівництво фортець було вельми недогідне запорожцям бо загрожувало їхній автономії. І знову бачимо тут стиль політики Мазепи. Спершу він навмисне не звідомляв запорозців про майбутнє будівництво. Новобогородицької фортеці, а потім поставив їх перед доконаним фактом. Запорожці побунтувалися, а зрештою примирилися. Через кілька літ уже зовсім недалеко від Січі, Збудовано другу фортецю – Кам'яно-Затонську. Мазепа Зарюбки виконував це завдання ще й тому, що будова фортець давала йому звогу присмирити запорозьку вольницю, що певною мірою було досягнуто. Запорожжя відтепер не диктувало свої волі гетьману, як це робило раніше, хоч невдоволення там раз по раз палахувало. Як пише Величко, московські стрільці, коли жили в тій кам'яно-затонській фортеці, часто виходили із притісненими запорозцями в сварки і бійки, і це тяглося до крайнього розорення і запустіння Запорізької Січі, що сталося 1709 року. Саміло Величко, літопис, том 2, сторінка 366 Наступного, 1689 року, було організовано другий кримський похід. Більше було війська російського – 112 тисяч чоловік, менше українського – 40 тисяч. Мазепа тут улягав волі Голіцина. Похід виявився невдалим, війська дійшли перекопу і повернули назад. Казали, що Голіцин був підкуплений татарами. Ситуація вельми нагадувала ту, що була два роки тому із Самойловичем, тим більше, що Голіцин викликав Мазепу із старшиною до Москви, але падіння Голіцина в цей час врятувало гетьмана. Іван Мазепа був великим майстром входити в довір'я володарів, це вдалося йому і цього разу, відтоді й почалося, Довголітня співпраця, а водночас приховане протистояння та змагання цих двох особистостей. Щоправда, сили в них були далеко не рівні. Один, Петро І, наступав, а другий не так оборонявся, як ухилявся від ударів, бо права й сили на удар відповідь не мав. Здається, вони все життя ненавиділи один одного, а вдавали взаємоприхильних, щоправда таких, коли один мусив стелитися в ноги другому, принаймні Мазепа ненавидів північного деспота, напевне. Петро І також мав до Мазепи застереження. Не міг не бачити і не відчувати його розуму, Отож, не даремно сказав Прополуботка, що той розумний, як Мазепа, а через це гетьманом бути не може. Розум Мазепен царя, мабуть, страшив. Це було перше випробування Мазепи, а може перший акт його драми. Він зрозумів, що будувати українську державу йому доведеться у вельми складних умовах і що йому готова на долю тантала, над яким постійно висит немалосердний камінь російського царизму. Досить зробити необережний рух, і цей камінь його розчавить. Але це був великий гравець, котрий згодився, щоб у нього забрали важливі для гри фігури, і в таких умовах свою партію грав, роздовж довгих років. Друге випробування впало на нього через два роки, в 1691-му, коли на Запоріжжя втік один із політичних ідеалістів того часу, який знамірився повторити чин Богдана Хмельницького. Але цього разу супроти російської деспотії старший канцелярист Генеральної канцелярії Петро Іваненко, якого називали Петриком. Сам Петрик висловив у голос думки і наміри, які скаже згодом сам Іван Мазепа, повставши проти Петра І. Недаремно деякі літописці, зокрема Величко, висловлюють думку, що акція Петрика – це була пробна карта Мазепи на антиросійське повстання. Очевидно, це не було так, бо Мазепа був прозірливим політиком і не міг не відчувати, що антиросійська акція в тих умовах була політично неможлива, так само, як політично неможливо було повторити повстання Богдана Хмельницького. Але те, що Петрик висловлював думки і погляди, які тримав на споді душі Іван Мазепа, Безсумнівно. Отож, лиха іронія долі в тому, що, змагаючись із Петриком, Мазепа змушений був змагатися сам із собою. В боротьбі із Петриком головний ідеологічний козир Мазепи, курс на державну стабільність, бо народ був утомлений від воїн та крові, про це він відверто сказав в універсалі від 28 липня 1692 року, що був розріслений в усі полки лівобережжя. Щоб ви зважили на свою цілість і в майбутньому житті, отож повинні запобігти тому, щоб вас неприязна омана і зваба не привели до роззорення і викорінення. Самій левеличко... Літопис, том 2, сторінка 391 Петрик мав свої сильні політичні разони, про які в нас була мова окремо, але він не мав відчуття пригідного до повстання моменту. Хвилі невдоволення російською налізлістю в Україну прокочувалися по ній, але стихії визвольного повстання в тому часі розглядати не могли. Отже, Іван Мазепа воює з тим, котрий відкрито проголошує його ж думки, бо й він їх згодом висловить, більше того, кличе собі в допомогу війська російські. «Я побоюся, – пише він, – щоб та пожежа не поширилася далі, всередину малоросійських міст». Саміли Величко, том-другий Старінка 397. Отже, фактично, Мазепа придушує на своїй землі національно визвольне повстання, що й було актом нашої трагедії, про яку він напише сам у своїй пісні: Самі себе звоювали. Третій акт драми Іван Мазепа та Семен Палі. Олександр Оглоблену в статті про Мазепу в енциклопедії «Українознавство» приписує Гетьману політику соборності українських земель. Ми ж такої політики в нього не добачаємо, і доказом цього стосунки із Семеном Палієм та Данилом Братковським певною мірою ідеологом Палія. Сам Палій був особа більш героїчна, ніж політик, він зібрав біля себе рештки правобережних козаків і хотів прилучити їх до регіменту лівобережного гетьмана з усією прямолінійністю вояка і без огляду на тодішні договори та розклад сили. Правобережжя було під Польщею, прийняти полія з його територію Фастівщина – це значило оголосити Польщі війну. Від себе учинити цього Мазепа не міг, йому було заборонено не тільки вести самостійні акції щодо сусідів, а й мати з ними найелементарніші стосунки.